me të plota të pandërprerë me pejgamberin tonë të dashur Muhamedit alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit e botë. të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar para dy javë, që të flasim mbi punën e zemrës, mbi punat dhe adhurorimet e pjesës më të rëndësishme të cilën na ka krijuar Allahu جل جلاله na çënjen ton dhe ajo është zemra. Zemra pa në ligjëratën e kaluar se sillet rreth dy kuptimeve në gjuhën e arabëve. Kuptimi i parë është thelbi dhe pjesa më e rëndësishme e diçkaje dhe kuptimi i dytë është se diçka e cila rrotullohet. Dhe në këto dy kuptime do të flasim me lejin Allahu te barekahu te ala për zemrën. Zemra e nderuar, them atë, o shpiesa ku e shikon Allahu Xhelal Xelal, ndërsa gjymtyrat janë që ne shihemi me to. Ne me sytet tonë i shohim trupat e njerëzve, i shohim duart e tjera, fytyrat e tjera, këmbët e tjera, deshat e tjera e kështu me radhë, fialet e tjera. Por ne nuk shohim në zemrat e njerëzve, e asçë kemi mundësi me pa. E mua ty, ku ne nuk kemi mundësi me pa, Allahu shikon. Mu aty Kër ne skemi çasje, skemi kontakt, skemi mundsi që të lidhemi me zemrat e të tjerëve, Muati Allahu Xhejelaluhu e ka veçuar me meshkim. Allahu subde me len Allahu te bareke ve te alla gjithashtu do të vazhdojmë në hyrjen apo para hyrjes mbi çështjen e zemrave, para se të futemi në veprat e zemrës dhe punën e zemrës gradualisht me lejnën dhe izin e Zotit subhanehu subhanehu ve te alla. Përmandova në jerat në kaluar se zemra dhe ajo që ka të bëjë me zemrën, çka është për qëllim? A është për qëllim ky organi, të cilin e njohim që me të funksionon trupi i njerëzit, apo edhe shtesa mbi këtë organ? Para sa të vazhdojmë atje me nenin Allahu te barekehu te era, le të ndalemi me hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ku për nga meri jonë sallallahu a.s. e ka vequar zemrën me shikim të zotit të tjala, e bare kjo e tjara, e aty ku shikon zotit duhet tjetë i tërë për çëndrimi i robit. Për nga meri jonë sallallahu a.s. hadithës e ka nëzirë imam muslimi nga Ebi Horejratë radhiallahu anë, tëtë se e ka dëgjuar për nga meri sallallahu a.s. duke thanë hadithë, inë Allahe la janë dhuru ila suarikum wa emwalikum. Wa lakin jaldhuru ila kulubikum wa a'malikum Të aspeton ima muslimi Në sahihun e ti nga pengamberi jonë Sallallahu aleyhi sallam Se ka thënë aleyhi salatu e selam Vërtet Allahu nuk i shikon Sirete të juve Të pame të juve Pro kete jashmja juve Qka ka me trupa, me pame, me tesha, me zbukurime Allahu nuk i shikon këto E asë Allahu që i shikon parë të juve Që kjo do më në është angajimi më i madhë i njerëzve, parët edhe trupat e vetë. Totë për nga Mbele, a.s. Mirë po Allahu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Ku shikon Allahu gjene gjelalu në zemrat e juve dhe në veprat e juve. E që zemra është baza, vepra është degë e zemrës, apo pasëqyrimi asa që ka në zemrën e njeri. Imam El Kurtubiu, Në tëfësirë në ti Në vëllime në gjashë mëdhjerë Në komentin e këti hadithit Pengamberi sallallahu aleyhi sallem Thot kështu Thot Dhe kjo hadith është hadith i madhë Allahu shikon Në zemrat e juve Dhe veprat e juve Thot kjo hadith është hadith i madhë Dhe gjënë edhezë këtë fjal Të imam el-Kurtubiu Rahmetullahi aley Thot kjo është hadith i madhë I cili hadith na emson neve Na emson neve Që mos të gjykohet me të metën dhe gabimin e kujtë dëqohë prej njerëzve Të cilët shfaqin prej veprave të jashtme Prej bindjes apo gjynajt Pro këj hadith Allah u shikon zemrat e juve Thot imam Kurtubiu Kë hadith neve në ndalë me gjikue për, për fundimin e njërzve Kush dhe kof thaj Për së farasuje Sepse na s'kena mundësi me këshirë hakikatin e ti Na shofë në trupin e ti Na shofë në dorën e ti Shohim gjunën e ti Shohim të jashtëmën e ti Hakikatin se shohim Thot, pavarësish A nëzjerë ki veprat mira Atë këqia Na prap nuk e shohim hakikatin e tira Thotimam al-Kurtubio Felaallemen ju hafidhu ala l-a'malit dhahirati Jaallemullahu min qalbihi Wasfen me dhmumen La të sihhu ma'ahu tilke l-a'malu Dë gjënë kjo shumë fjali E, do, e menduar dhe e, e studiuar shumë Në komentën e hadithit Muhammedit Alehi salatu e selam Thotimam al-Kurtubio Ndo shta Shumë pre njerëzve Të, të cilët Bëjnë veprat jashtme Veprat të jashtme A ne do të dhim Dalimi me zveprave të zemrës Edhe veprave të jashtme Shumë për njërëzët të cilat Kujdesën për veprat e jashtme Allahu e di Se në zemrën e ati Ka prej cilësive të liga Me të cilat cilësi Nuk i pranohon këto veprat e jashtme Argument Hadith jetër sa i muslim Nga pëngamberi Këtë në lejë salatë vë selam Këshdo Men kena fi kalbihi Mithkalu dherratim Min kiberim Këtë në lejë salatë vë selam Këshdo që në zemër në vetë E ka sa kokra ma e vogël E mendimasis në zemër Së në gjënet Tash kokra ma e vogël Ajo vetë e vogla kokra Nësi ishka një ashtë Ishdo ashtë Me siklet me e pa Me e gjujt që të një kokër në gjami Së në shë Pichal që në qështë Së në qështë në qështë në qështë në tjetër Se, së e vogël Pa dhe më në kjo kokër Kuro është në zemër Pra mundësia për me ba është zero Së në shë kur Mirë, që ka thale i salat dhe sena Bani u gjindë këj këj këj bër Ka që i vogë në zemër Së franë allah u vepra Së franë allah u gjelë Ata të cilër I kemi par të mangët Apo me gjunahe Allahu din për e tëre Cilësi të lavdruara Cilësi të Të cilat meritojnë lëvdat Allahu ja fal A tëre gjunahe Cëpepi atëre cilësi dhe Sikur që për përëndëm hadithin E për nga meri Sa i bukhari, sa i muslim Se për nga meri Ka të regu për një grua E përdal por lavire e cila nuk ka ditë çka më vao, por më ia fal Zoti, e ka marr këputçën e vet i ka dhën ujë në çenin të uritur, të etur eda Allahu ja ka fal. Pse Allahu ka ditë diçka në zemrën e saj që e ka fal. Apo, ndërkohë pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam ka treguar për njerëz të cilët vinë me namaz dhe agjërim, dhe zeqat dhe vepra sa kodra ia urdhojn disa vepra tjera këto vepra si sikurse ka të smetur Imam Ibn al-Jawzi ne Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu ar, ar, ar, rahimahullahu taala i cili ishte aq me sahabe Sa'id ibn Jubair thot do të del një njerëz ditën e qiametit do t'i do t'i japët libri edhe kjo e di vetën namazli aqrojm zekat hajj vet pratimira e mer qi si gjen nuk i gjen ka transmetuarim në gjuhën e librit të Bahru al-Dumua nuk i gjen li nuk i gjen veprat e veta edhe thot o oh, zot ky libër nuk e i imi ku anamozhi jam ku ojrimi jam ku jam punte mia të mia i thon me laçet zoti jot nuk harron dhe nuk ban zullom ky libër jot ky është libri jot edhe thot po ku jam punte mia i thuat atina Kanë shku punë të tua me gibetin që au ka bën njerëzve Kanë shku punë të tua me përgojimin që au ka bën njerëzve e zër, e Që kjo, që ka lidhët tash, me që ka lidhët? Me zemrën, me zemrën Gëse ki nuk o konë kontakt me Zotin Gjellë Gjellalu Ti shkon kontakt që si kishu kitë të vevra për, për një lavgoje Se se ne kamajt Për një ofendim që se ne kamajt Për një diçka të kohë se se ne kamajt Thotë për nga mberi sallaj sellim Allahu Gjellë G në zemrat e juve dhe veprat e juve, thot Imam Al-Qurtubi, thot, vini rreth tani se fjalia kështu. Veprat e jashtme janë shenja supozuese, nuk janë argumente të përgjithshme. Por veprat e jashtme dhe zot janë supozuese, janë sh, shenjë. Namozu një nishan, zehatio një nishan, mjekra një nishan, apo ama Më zemërë që ka, nuk edhim E ajo që ka prejë të zotja, zemëra A mu në param duhezër, dashna Kretë që ka dina për vetën tonë Janë punë të jashtëme Allah u gjelegjera thotë prit Sakcija e këtë këtë në punë shë e kje mba 17 vjetë varë për qësajna, për zemërës Prit njërë të këshin më zemës farajkije A kuptu me zërë Thotë imam el Kurtubiu Veprat janë vetë shnishane Si an argumente për era. Si an argumente të prera. Thot, andaj ky hadith na ne nson neve që mos ta teprojmë në madhrimin e atij i cili shfaq veprat e mira dhe mos ta nënçmojmë as një musliman nga i cili shohim gjunoja. Pra mos me e te pru diko shqygi gjenet livet Sepse, se të diki po pijasht Nuk i di që konë zemëlaj Dhe mos me e nënqmu një musliman I qilit ki pati taj gjunahe Po të që ke po zemëlaj Nuk i ke po zemëlaj Thot imam el-Kurtuvio Bel, tu htakaru E tu dhemmu tilke l'halës se jie Thot po Gjunahin janë nënqmojna Të keqen janë nënqmojna Edhe halin të sinin karak janë nënqmojna La tilke dhetel musie Ama jo njeri në cilë ka po gjunaj Dikushtot E ba atër tja u bojmë rapsh njerëzve Jo, gjunaj jetë gjunaj Mëkat jetë mëkat Ekeqe jetë ekeqe Ama insani Kë e ka venin Nuk e din Oshtë Allahu gjeloaj cili I gjikon njerëzit Se Së të vini reksë e bunë Ti kur do me e gjiku di kanë Qatë duhet Faktit A duhet faktit Po Mirë Shë pozojen këtë dunja E këna zani kriminel Apo e është zani kriminel në gjikat Qeriatike Apo edhe kësaj dunjaje Faktët dhe provat Për këtë kriminel Janë me një Arkë Arkëa me kod, me qels Këtë faktët janë mrejna Me letra, me në gjizime, me krejt Që kjo kriminel O zullëm qare, kështë të më rar Qëka më në me bona? Qëka më në me bona? Në du qelsi me qelë arkën A doucci, më thon, "Op, i kemi të prova mrajna, po janë mrajna. Parlamento, ti më dit saktë çif provat janë ark, prap su ngjikon pse? Se njerëjtojn o na ku e din çka ka te arka. Ti po dëuçi janë faktet, po na nuk e din ç'e le arkën, heki provat, dëshmojë ti o jo, kriminal. Po parlamento vëzë nëse Çelsi su ne jën kur. E Çelsi i arkës së mbyllur te të njeriu tësh zemra, a çelët çelët. Çish me xhiguo? E mshelë të, a e mshelë të, ti du krejt mrejna i ka me faktem, po dhe po po qële Sëllët, pse Allah e ka bo qështu dhe zërë, që njërzit mirën veç me Allah unë mos mirën njëri me tjetëri Që njëri ju ti përvishët vetëm veprës vetë, e jo dikuj tjetët Apo, andaj përshimë dhe zërë, shikoni, djetarët e muslimane, kuri lefdrojnë disa për i djetarët muslimane Përshimë imam dhe hebiju kur i lavdron dietarë dhe hoxhallar dhe imamat të muslimanëve, për shembull, njëra prej cilësive që i vjen në jetëshkrimit e të tyre, çka thot, thot dietar i mirë, hojx i mirë, angazhohej me vetveten. Ka qon, ka qon cilësie lart kjo, angazhohej me vetveten. Sot veç për shembull, me me na shkujt neve për shembull për shkrimi dikush. Ka vdek filani, a tja shku na biografi. Ni e shkrim. Çam çam në më shkrujt. Allah e mëshiroftu mirë këme me, me dunjajën. Allahu e falëtumir kan, që më më kanë, më kanë mërmëker. Me xhunate që tërkuina. Pra zakonisht ku aty ku e kishmë prit që për shemb u katut me xhunave vetaja, i, veta, i dash me shkruajt, u katut me xhunave të njerëzve të mohallës. Por shem nda zakonisht kur e prit në Kiametën, çka thonë? O oh, tuli farxuna çorrin as pra, jo i lidh ti parë. Por jo ti, aj, e këtu as nuk shpëtohet Allahu xhelal. Këtu nuk shpëtohet Allah te Allahu te bareke votjala. Thot imam el-Kurtubiu Fete dëbërhe dhe Thot, me ditoj e mirë këtë hadith Me ditoj e mirë këtë hadith Të për nga me në zamësin e hadith dhe zër Allahu nuk i shikon si retët e juve E asë parët e juve Po Allahu i shikon zemrat e juve Dhe i shikon veprat e juve Allahu i përmisov zemrat tona Edhe veprat tona Këtu është shikimi Allahu Këtu është shikimi Allahu subhanehu Subhana wa Taala Fatima al-Qurtubi fa inahu an-nadhru daqiq fa sepse ma meditu ket hadith duot shikim im prat me meditu ket hadith duot studim i mirfilled duot pamje holl se ne shatrash se hollo shu me hollo wa billahi at-tawfiq fadbek Allah i pemira dhe sukses ne realizimin e ksa Kjo dhe zërë është rëndësia që ka ardhë nga pengamere të hasen në mbiqeshtjen e zemrave dhe rëndësisë së zemrave. Pa, shikimi të pamurit e Allahut është në zemra në njeriut. Në kejtë i kemi rëgullu dhe zërë. Shko njeri, a këni po njeri delë cullak? Zdelë. Pse zdelë? Marë të të pëj njerëzve. Pse zdelë dhe zërë njeri cullak? Apo? Pse nuk delë përshimë o që ishtë do koftë? Shemun ovo at porshem me ru gjendjen e vet, hadhën e vet, dukën e vet. Për shkak se jo shka vet, se marrë dhe mos tumshoi njerëzit. Për shkak se janë nevojtorë, për nevojat e vetë fiziologjike, se turp për njerëz apo. A mund të bëra më për precizive të liga, për prishjeve të zemrës, Allahu i sheft në zemrat ora. Kur ti mendon lig për dikant, keq për dikant, sharr për dikant, kurth për dikant, Allahu e sheh. Çfarë shigimi është i Allahu i di valla dhe pastaj njerëzit presin që Allahu mi drejtuaj. Me u dhzu, me i regullu Me u dhënë risk Me u dhënë qëtësi Asni herë A di një pse o leze Sepse Allah u e trajton në robin Qyshe e ka zemrën Qyshe e ka zemrën E ka zemrën e prish, kam ju prish i eta E ka zemrën e mirë, kam ju ndreq Kam ju ndreq i eta Kjo vëzër është, ajo të sene kam rëmendjetarët Në komentin e këti hadithi Tamë vëzër i kthejemi Kuptimeve të zemrës Tamë kuptimi parë vëzër � qi organi i cili ne kemi në zemrat tona, i cili është në trajtinë e njohur të të zemrës, e cila sot është edhe më e njohur për shkak të fotografive dhe incizimeve të shumëdecië rreth zemrës. Dhe e dyta edhe kuptimi i dytë që ne e sinojmë në çështjen e zemrës, e cila është, është një kuptim edhe pjesë, edhe organ, edhe shqis apo ndjesi apo instinkt i cili është i vendosur në zemrat. Është e holh nuk nuk e dim kurrë. Ë ka krijuar Allahu xhele xhelaluh dhe e ka vendosur në zemër. Ati sillot gjithçka. Ati sjellot diçka prej mendimeve, të mirave, të këqijave, dëshirave, urrëtajve, knacive, gjithçka. Sigurisht e them, njerëzit kur doin me xheçuti kanë i thonë zemër mirë. Kur doin me xheçuti kanë bartëq, thonë zemër këç. Kur do më thonë se un jam gëzuar shumë, çka thot? Mu knalt zemra. Kur thot jam mërzitur, më më çka thot? Mu ka mërzitur. Zemra, por gjithmonë cilësia vjen tek tek zemra. Tani veç ë mesela që u ndalën në xiratën e kaluar, cila ishte, është se ku është ku është zemra? Ku është perceptimi? Ku është mendja? Nga se në shumë haditheve që kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe në shumë ayeteve që kanë ardhur nga Zoti jon te bareke te bareke وتعالى, ka ardhur se logjika vjen me termin zemra. E logjika, kuptimi, perceptimi vjen me me emrin e zemrës. Fadallahu ju Gjil el-Jelalu sura Qaf ajati 37 Inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalb. Fadallahu ju Gjil el-Jelalu ki Kur'ani e kujton. E kthjell, e këndell, e bën veti at i cili ka zemër. At i cili ka zemër A pra, i cili kupton, a i cili merë, merë mer vesh Këtu kanë arë në shumë prej ajetëve të Allahu Gjene Gjilallu Ajetëve zërë që të dëshmojnë për atëse të perceptuarit logika, kuptimi, arsjetimi, racio është në tru, për baza është në zemër Dhe këto kombinohë njëra me, njëra me tjetër Dhe të Allahu Gjene Gjilallu Fe inneha la ta'mel abusaru, walakin ta'mel kulubu leti fissudur. Në surën e në haq, ajeti 46, të da lau të bane kjo e tjala, në të vërtet nuk vërbohet, nuk qërrohet syri. Që, në të vërtet nuk vërbohet syri. Ka thanë, mirë po, ajo që vërbohet, janë zemra që janë me bëndosën në gjoksë. Pra Allahu gjakur e përmenjë që është në kufrit dhe dalaletit e kështëmerat Edhe përmenjë se kjo qishka arë si rezultati të ver, verbruarit të, të mos pamorit e kështëmerat E Allahu shparë thotë në Koran Thotë mirë po në realitet nuk verbojët sini Se sa të verbojët janë besimtar Sa të verbojët janë të dashur e Allahu gjene gjenaljë Muezini Muhammed e Aleji Sarat se më ka qenë një verbojët Muezini Muhammed e Aleji Sarat se më ka qenë një verbojët është vërbuë e Jakubi a.s. Po e prap jetë mikë i Allahu Gjellalu. E sa njeri ka si, nuk është e zotin e vetë të bareke u e tjalla, e asë që më diton të ajë, e asë që miret me, zotin e vetë të bareke u e tjalla. Anda nuk ka thënë Allahu Gjelluala, nuk vërbohën sytë, po vërbohën trunt, për ka thënë nuk vërbohën sytë, për vërbohën zemra, vërbohën zemra. Gjithashtu Allahu Gjelluala Gjellu, thotë Fil ardi, fe kulubun, biha. A felm ysiru fi al-ardh fatakun lahum qulubun yaqiluna biha. An nukan a's na portok njerzit edh te kishin pas zemra me ligjiku me to me mendu me to. A mendon zemra vez apo? Mendon zemra. E këtu do tërohet debati i gjatë ndotim dhe se nuk nuk na nuk na takon dhe nuk e kemi kohën këtu, ë se ku është perceptimi? Ntru apo në në zemër pas sa do të citojmë diçka nga shejhu ulislamutimi i cili ka marrë një një një një çndrim dhe një pozicion mesatar në mes asaj se zemra dhe truni kanë një lloj bashkëpunimi ndërmjet vetës sikur që ka arteria me me me zemrën gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith e ka dhënë imam buhariu Qothallahu alaihi salatu sallam ela wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salah al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ela wa hiya al qalb keqe pejgamberi alaihi salatu sallam vërtet ne trupi është një cop një cop kur ndreçet kjo cop ke trupi ndreçet kur prishet kjo cop ke trupi prishet ajo është zemra ajo është zemra qoth ibn hajer al asqalani ne komentin e këti hadithi thot argumentohet me këtë hadith se mendja e njeri ju të është në zemër në Feth Hulbëri në komendin e këti hadithi thot argumentohet, është argument këti hadith se, se që ka thonë ali sallat sallat është një tësop e qëra në fun ka thonë në zemëra për qa me ranësi, kur në dreqet ajo në dreqet këtë trupi kur prishet ajo, prishet këtë trupi e rallu që vëzë kushe kontrolonë njëriun perceptimi i tij mendja ti. e tij nëse amar me nën ska më kur djotë e mirë ç'kjo më në ku është në shomrë ajete vesh në në zemrë dhe shomrë hadithit sigurisht e përvendët a në pejgamberi ejon sallallahu alajhi ve sellem ka bërë më işaretse kjo është në kjo është në ë uh, në zemër gjëra jo hadithet nga pejgamberi ejon sallallahu alajhi ve sellem çe se ka dhanu alayhi salatu selam ali Gazi imam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تداوروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوه هنا قال بن عمير عليه الصلاة والسلام مص كنزلين يريت يترين مص شتين من يريت يترين مص أورين من يريت يترين Mos ja këtheni shpinë njëri tjetërit Mos të hije dikush në të rektinë tjetërit Ka hindi këshme bo shqiblerje Këshkojnë në qatë shqiblerje ndërhyjnë Ka thënë a.s. Bohu një ropë të Allahut vëlezër Bohu një ropë të Allahut vëlezër Muslimani është vlajë muslimanit El muslimu, e khul muslimi Muslimani është vlajë muslimanit Si ban zullum ati, as nuk e trahton, as nuk e nënqmonë Dhe në fundë që ka thamë Kit që kjo, qka e ban Që kjo, për me funksionu kit që kjo Mos u u rejni, mos e këta një shpirin Mos kini zhili një një kjetërin mos, mos u porzinin të rektin e huj Muslimani e vloj muslimani si ban zullum Se trahton, se në nëshmon Që kjo, qka në një pjesë që prishet E dhe mos funksionan kur gjo Në fundë e ka të regu pe nga bërë a.s. Dhe ka thamë Me gishtin e ti E takuahahuna takvallokjo që tu në anadaj në kohsh me atësh ka percepton ti me mendjen tënde, po është ajo që ka percepton me me me zemrën, me zemrën tënde. Thotë shey Khulislam al-Taymi rahimahullahu taala në përgjigjen e fatvave të tij në vollimin e 9 thotë kështu. Thotë është thënë në studime se mendja e njeriu është në trup. Sigur që është edhe një mjeksi, edhe njërin, domthonjë shumica e zulumëve se mendja e njeriu është në në tru thotë sigurt që thoin shumë prej mjekëve e kjo që para tatë shën viteve shej xulsa u demia ka bër studime të cilat sot njerëzit hajnë pinë me për shembull me disa prej fletushkave që i kanë bë mjekë magistraturë doktoraturë ki ka dhënë kështu si, si më shumë dhon kur gjallë thotë shej xulsa u demia kjo është transmetuar edhe nga imam ahmedili se ka thënë mendja anë në tru pas sa ka thënë dhe disa prej Ocularve të hambelive kanë thënë se baza e mendjes është në në në zemër. E kur të plotësohet kalon në trup. Pas e ka thënë kështu. Wa tahqiqu an ar-ruha allati hiya an-nafsu laha ta'alluq ta'alluq bi hadha wa hadha. Do jozësh johes që ju mund të thash ku mendja. Thoshi ai qolë sav të mia. Ës vërtet anë çështja është kështu se shpirti i njeriu, nepsi i njeriu ka lidhje edhe me mendin, trupin edhe me zemrën. Kan lidhje njëra me njëra me tjera. Po shpirti i njeriu, i cili është hakikati i njeriu, ka lidhje edhe me zemrën edhe me trup. Thot: oma yattosif, oma -aqli biji, bi hadha, "Wa ma yattasib wa ma yattasib bihi min al-aql bihi yataallaqu bihaadha wa haadha." Lekin mbëdja e fikr dhe njerit në dimag. و مبدا الاراده في القلب بنيريش فضل الله. Kjo është mesatalla. Ka thënë, fillimi i të menduarit, fillimi i shikimeve fillon në mendje trum. Fillimi i shikimeve të mendjes fillon në trum, e cila është në pjesën e Kafka's së njeriu, në pjesën e Lartë të njeriu. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë ndërsa fillët, fillimi i dëshirës së njeriu të nxjemë. Asa ka në mes dëshirës dhe idees së njeriu nga ta ngatja. Nga ta ngatja. A ndaj për shembull ti njeriu, vezë për shembull. Njeriu içme ndor. Ademeli për shembull, më thon, kur diçosh ujë nuk e duket ujë. Nuk e duket ujë. A për shembull ja çon një lloj ushqimi, më thon se duket e duket lloj ushqimi. E duni tjetër, me kët cilsi, me kët përshkrim, me kët çje. Adhemë thon që ashtu içme ndor, içme dinës. I bardovsis A di jo Pse, pse nuk di me donë Nuk e duket Nuk e duket Se ka probleme me Me menëm Problemet në mendjen Indërhym dëshir Zdim e dasht Andajtë dhe që i khulisa mu te imi e mendja Me zemën janë nga të ngat Kjo e paramenon kjo e do Kjo e paramenon kjo e do Edhe këtu fillonja dhe bashpunojnë Shkjo dhe që sh, kjo është tudimi që i khulisa mu te imi e mendja Ibn Taymija rahimehullah taala. Thot, "Ul-aql yurad bihi il al-ilm wa yurad bihi al-amal." Thot, "Me mendje har shinohet dia, a har shinohet punë." Sigur çti i thudit gjoinë për shemb, po studim, mësoja çeta, i thu kurse kamsuem për shemb nzaçi i thu, "Akimen, ç'se kapzu?" Mirë, kur dikush punon punë jo dur, çka i thona? "Askimena?" Po pra, edhe puna rision rada, edhe, edhe ilmi. Thot Sheikh ul-Islam Ibn Taymija wal fa'l ilmu wal 'amal al-ikhtiyari asluhu al-irada ndersa thot edhe ilmi edhe dia edhe puna qe e bon njeriu me vullnet te lir bazen e ka ne zemër ama por me pas zemra doshir duhet me perceptu truni thot qe e xul islamut imie wa aslu al-iradati fil qalb wal muridu la yakunu muridan illa ba'da at-tasawwur al-murad Thot, mirë po, s'ka dikush që do diqka Ajë s'munët me e dash një diqka Deri sa të këtë paramenduar Thot, felaha buddë e njeku në lë kalbu mu të soviran Fejeku në minhu hadha ve hadha Thot, pa tjetër e ka zemra me e përqeptuat qka e dëshiron Andoj, thot, kjo ka lidhje edhe me zemrën edhe me trunin Po njëri, vëzër, kur thot, bjema një got uj Tu ka ndërhyj dy funksione Truni i cile ka paramendu Gotën me uj Abo E cila vjen prej këti burim e kështu me rat Për me edasht me epi Duhet mu bashku edhe truri Edhe zemra A dhe këtion vezër që i ka në tëndjetarët Latife, gjërat hola janë Kujan këto vezër janë edhe në zemër Edhe, në, edhe në, në tru Andaj E nësish me cile alde zërtu është se njëriju O është edhe me trurin e vetë, edhe me zemrën e vetë është edhe me trurin e vetë, edhe, edhe me zemrën, edhe me zemrën e, e vetë Gjithashtë të vëzër kam përmënjë shumë për fjallëve të djetarët muslimane, të muslimanet E cilat argumentojnë se njëriju, domonë, funksionon edhe me zemrën e vetë Edhe me trurin e vetë Dësa neve qka në intereson vëzër për eksajna Neve në intereson vëzër për eksajna që gjë pjesa e cila është vendi i dëshirave tona çka jemi të dashur na çka jemi të synuar na si funksionojmë na a jemi drejtu ka zotit a jemi në rregull me zotin a jemi me devshmëri ççi çka pjesa e cila har funksionon me tru har funksionon me me zemër dhe kanë bashkëpunim njëra me tjetrën dhe i bashkërendisin punën për më funksionue çështja e e njeriu gjithashtu zot në vlerën e e zemra s kanor çumbre fjalëve të dietarëve baza e kësaj gojë është edhe hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë alaihi salatu wassalam vërtet në trupin e njeriu është një pjesë kur ajo rregullohet rregullohet i të trupi kur ajo prishet prishet i të trupi dhe ajo është zemra thot ibn rajeb alhanbali jetari mad nzan si buqayma juziya thot më shpjegimin e këtij hadithi vini re zot thot në kët hadith Për nga meri jonë sallallahu alai e sellem, në ka të reguar se dhe vëshmëria e të gjitha lëvizjeve, regullësia e të gjitha lëvizjeve të robit ha, të cilët bëhen me gjëmtyrët e ti, me pjesët e ti, ku ajë herë bën mirë, e herë bën keqë të të gjitha varë nga lëvizja e, e zemrës. Rokit trupi jëtë që ka lëviz Dhe ka do që lëviz Dhe ka do që drejtojot Piktunis Abo E jo këmë përëmendu vëzër Shpesh e këmë i thon Shpesh e këmë i thon Për ta përcërtuje Sot i kemi këto telefonat Këmë i pak po krejt të statur Ajo pjesa e Shkronjave ku ti punon me to Dhe ti është i këtu A, B Dhe në përpana në kubitar A, B Ajo që ka ti e shef Ajen aty Nuk është Kjo tastatura jote Kjo tabela jote ku t'i shkron Por është sistemi cili e njef Këtë pullë për A Nëse e merë një tastatur Edhe i ndron ato pullët -at. Ku është Aja e vënën bëjen Apo ku është Aja Në sistem t'i e vënën bë Edhe i rëtullon krejt Por që e mull Nuk i dhja ju ka shkumenja Por që e mull Për manipulim E merë tastaturë dhe i ndron këtë shkronjave Ti i vënën në gjikë sa që shkjë më Ajo e nxerë B Elipë C Ajo e nxerë D Se? Se ajo pula funksionan me sistem Ndërko që ti Të është nga trupula Apo Mirë vëzër Qka lë vizë Realisht është sistemi I kompiteri Të ratë Qështë si sistemi është zemra Zemra Kur do me nxerë Nxerë dhe vëtë shmëri Nxerë dhe vëtë shmëri Kur do me nxerë Manipulim Nxerë manipulim Ekstë me ratë Andaj trupi është ves n njeriu thotimul Rrecb al-Hanbali qofallohu masharof thot, thot mesa zejmra e njeriu esh eshëndosh në të cilën nuk ka pos dashurinë ndaj Allahut dashurinë ndaj asaj që e don Allahu xhël xhëlalu frik prej Allahut frik që mos të vjen në atë që urren Allahu xhël xhëlalu të gjithëta veprat e njeriu të rregullohen vëse njeriu kur i rregullojn punat e jashtëve kur ai pimrenas do me hyjnë zotit Po shemo, na nuk e kemi pa do njëherë Që bali jotë Të ka thanë ti, e, bjerë sejze se parë zë Jo Zemra jotë e i ka thanë balit bjerë sejze Se du shme ra A ki pa do njëherë dorë atë të thanë ti e Ullu A se berë ruku Jo, po që ka ndohë Ka ndohë se zemra jotë i ka thanë dorës bjerë ruku Pra a i që ka është krijesori është është zemra është zemra Thotë në vazhdim Thotë Mund për katërsujë të gjitha veprat e njeriu, të devotshme, prej bërjes së adhurimeve dhe lënjes së harameve dhe largimit nga të dyshimtat, nga vjen, vjen nga pastërtia e zemrës, nga pastërtia e zemrës, thotë. E nëse zemra është e pritur, e shërregulluar, ruan azot. Thotë, atëherë mbizotron mbi ta efshi. E merr kontrollin efshi. Atëherë e kërkon dhe e do atë që ka Allahus e do Andaj, vëzër, tash, do të vimna edhe të kjo lufta me së dëshirës e zemlës Dhe ajo që ka ti e di me trun, me menë Por shemo, vëzër, ti e dinë se një ujo haram Rakia, por shemo E dinë se një vajzë o haram Haram e dinë, ti me menje Mu që qilë e tokë të shënë bindi, kusë rakia, halalë me uqunë qilët të okë së në bindikush se që kjo femra që ka e të këshin lu dhe o halal për tyje që ka ndodhë dhe zëllë luft e ashpër me zemrës e cilë asë të ngon edhe trurit tani cilë i thotë harama pse nuk mundet zemra më, me, me zemra mu ka një qimë për qene shnosh i, i në shtronë këtë gjyndirë ulu ulu më shkyr, ose më se prakë sepse ka pasë ka ta katë ka ta katë Fakti që ti së nëmbanë sabër Se ka kontrolë dhe diku qëtër Por shemë, prap Po këtëm i të gjithë tastatura Këtëm i të tastatura Ti e prek ajen Vjena ketëri e pëshin Apo, janë dy veta Një anje trusë, një fjali Aje vjen e man aty e hekejt E që ke luftëve Se që ka ndohë me njerën Herë i thot zemra haram Venefsh i thot këre Zemra së nëmbanë sabër Në fsin dor hyn, shejtani dor hyn, kjo është luftë ashpër vështë. Kjo po është luft. kjo luftë për ditë me njeriun. Për ditë ajo ka këtë luftë. A kanë nevojë njerëzve për ditë më u thon, ç'kjo është haram? Ç'kjo është haram? A kanë nevojë njerëzve për ditë më u thon namazi është ëh uh, farza? Jo. Epsina, e pse na e xejm Kur'an se Allahu na ka thot për ditë më u ka dhënë njerëzve, se zemrat i kanë dopta. Për ditë më ka dhënë për ditë ç'a joçi nuk e di, por zemra s'ka ta kat. Zemra nuk ka ta kat. Andaj rëgullimi zemëve zërë është baza e rëgullimi të gjithë kajë. Todimë në rëgjep, elhambeli, andaj kur zemëra është e prishur, vjen epshë dhe ja merë kontrolin. Kur t'ja merë kontrolin, ki i kërkon në gjëra që Allah nuk i do. Andaj i prishën të gjitha gjymëtiret. I prishën të gjitha gjymëtiret, shlohët në gjunahe, shlohët në vepra të liga, varsish sa zemëra i bindët epshit. Kjo vëzër është, qështja e, qështja e zemrës Të dhe ashtë të vëzër ka orë nga Selmanën Farisiju, radiallahu anë Se ka thonë, si cili njëri e ka një gjevani edhe bërani Një të jashtëme edhe një të bërënçme Ka thonë Selmanën Farisiju, radiallahu anë Kush e ndrejsh të bërënçmen, Allah uja ndrejsh të jashtëmen E kush e prish të bërënçmen, Allah uja prish të jashtëmen Vëzër Këtë qështëja është qështë jeti për mrejna E për jashtë Për jashtë Allahu gjelë gjelë e lënë që ti me reflektu Qështë jeti mrejna Kjo shumë në ansi o dhe zërë Kjo shumë në ansi që ta Ta kuptojmë kët e, Në këtë Në këtë meselë Gjithashtë o dhe zërë Djetarët e muslimanve Kanë qëllë shumë prej Prej Shembojve Për shembojve kanë morë shembojnë e pemës E c Lartë, ndekë 5 metra, 10 metra e pëmës Baza kuatë Qka e ka nëzirë gjithin? Raja e ujitur Farë e ujitur e ka që ular A bo, për me e këput që këtë gjith Kur mësë më rritë tërma Qka duhet? A duhet të nëveshku me e kapatë gjithin atë në aldjo? Këtu e këputi A jo krejt bjebo Kër thaët gjithi Kërët që ka më më plëtë prej Djetarët muslima dhe Kër thaët gjithi Let duhet. Kur thyet let nuk vijnë më pas për zarrën. A ki po djethi guroj një um o i let, o i let për për druni, për dege. Edhe kur do ti më ngreja nuk nuk nuk nuk toleron shum. shumë. O du shumë ngrej, më shordhsh më e prer. E kurosh ti thon, e ka huk kontaktin me me bazën, pra sigur njëri kur e huk kontaktin me zëmin e vet, çka ndodh do të zëj, ai djethi kur thahet, pak më shty, frima bie, pak më e prrek bie. Mirë kur vera në tok bëhet bërllog. E bërllog e për çka vjen au dzan? Për zjarr. A e kuptojmë ne pse Allahu i fut njerëzin zjarr? Sa të zvin burgujeç. Çka kontak kas në lloj kontakti s'kan me burimin e jetës, me Kur'anin, me hadithën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Alla hazret ketë shësësh çështje, çështje zemre. Ë thot Hasan El-Basriyu rahimahullahu ta'ala, thot Dau i kalbek Fe inne haqet Allahi ila ibadihi salahu kulubihim Thot Hasan al-Basriju Thot shnoshes në zemrën tane ta Shëroje, mjekoje Zemrën tane ta Sepse Allahu nga robrit e vet Kërkon mi përmjësu zemrat A mu që për amlu e zërë Për shemëm, Allahu gjelë gjelalu I ka lip dyrë e qartë sabah Dyrë e qartë Pra nëse e quen lëvizje trupit Dyrë e qartë sabah on dhëreçat marter e kebira allahoe akbar fa also dhëreçat levis trupin sa t'kalifëzër por nëse sigurt që lexojmë plot pitena allahu na fal me shkurtë sure të curta inna ata inna a'tayna ka alkau sar qul huwallahu ahad sa mino do zjam traka der minutë hajde po shkojmë në devotshmëri më të larë me surën al-baqara e lexon dy dhëreçat e sabahit kam jamor 40 pas 20 një or pjesa tjetër allo Pjesët e era, qëtër me lëviz njëri ju, zemrën e vërtë. Anët dë dhima të jemarë ndëj, i mënkaj me gjëzje e thotë. Allahu nuk e ndalë kërkesën e zemrë së robit që t'lidhët me ta, dhe sa gjymëtyrët në alërë. Ti e falë namazin e deli ashtë. A e le imanin gjami e mërë me veti? E mërë me veti. Qëka ki borë me veti? Zemrën. Ti imanin e kinë zemrën. Allah i kërkesa Allah për me l korke sa Allah për mi lëviz zemrat është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Kreça kërku Allah thot Hasan al-Basriu për vësht që ata që ata ti rregullojnë zemrat e veta. Thot në komentet e kësaj fjalie te Hasan al-Basriu, Fad ibn Rajab al-Hanbali, thot. Pra kishte për qëllim Hasan al-Basriu se tër frynimi i Allahut është që robrit i rregullojnë zemrat e tyre, sepse Nëse nuk regullohet zemra Nuk zë ze ven njohja zotit Nëse nuk regullohet zemran A na e këni pap të të për njën zëllëzër Ti javë lexën Kuranin Javë lexën Hadithin Fjallë djetare Fjallë të imamave Shpjegime Argumene Nësiko që ka tham uh, Imam Ebu Jusuf El Qadi Hoxha I madh I musliman Me të hanefive Në zanë si Maj vishëm I Ebu Hanifës Rahimahullahu Teala Që ka thamë në zëllëzër ka dhan ignorantin, padijshmin, nuk ka rën me anë ngrit argumentin. Sigurisht, ai qe fotë tani ja, askë zakonisht son bindi hoğa. Po janë, e bujësu vi kur i kanvon çështo, ka dhan nuk okshtu. ka këtu. Ka dhan nuk ka nukor ran me bindt, me ia kallzu argumentin të padijshmit. Arana me pranuaj. Jo më ta lejoj të digj Kur'anin, po nuk ka probleme te Kur'ani, sepse pranon. Un po të, të kallzoj fakte sa për të duash, po të kallzoj argumente sa të duash, çotë fakti. Dikush mendon se kur thoja Së në bindi dhe me i dopt ke fakti I dopti e ti që së në pranon Jo fakti A, a dopt janë kon Arabët, a, a, a kurani a kon i dopt që së në ka bindi Dopt ata Që së pëmudhë me e bindi Apo, e mirë Kuro zemre e dopt dhe zërë Së pranon, së pranon Përqejmë dhe zërë Shumë për njëzë dhe zërë E shati përqejmë Që këtë dujë së pjegojë Nuk bindet Qëkon menja ka njërë thu Zdita mi a kalëzuhu e E kështu mëra Joja musullohë shumë Sot e pranur Ojmë djelin si mezdit Allah uja fejë në vetë e ka po Si djelin mezdit Wallaj Mësë më kanë feja e Allahut Gjelle Gjelalu Islami E qartë Si djelin mezdit Zotis është të njërin gjenem Qa që qartë është Kur'ani Aqë i rrjetë shëmë Kur'ani Aqë i lejë të Islami Mësë më kanë që shtu Për nuk ishtim Allah i në gjenem, gjithat gjenem e ka ka dhe Allah në rupit rupi tina. Pse ka ka kita gjenem? Se njeri ves me krye lartësin e ves dhe më branuhe. E vëzë në ka një arë, mashtro me dhe në, Allah, s'ja kënë ashpegu mirë, po me qëmë i ashpegu këti një, vëla. Nuk me qipsu një ashtina në krye, në. Në e kënë avesh gjunë, me të kalëzue. Vëma alër rësuli illë lë belagë, për nga meri se ka obliginë, pos me të kalëzue Andaj të atim në Rëgjepel Hambeli Hasan al-Basiu kishtë e përqëllim Se Zotit dëshiran Që njërzit i regulojnë zemët e tyre Pastaj kur të regulojnë zemra Zëven njohja e Zotit Zëven madhështia e ti Zëven dashnija ndajti Zëven frivespekti për e ti Zëven tuta për e ti Zëven shpresat e aj Zëven mbështetjat e Zotit Gjellë Gjellalu E kur të mbushët me këto me ana mbushët me të uhet fjallë e eh? im në reqep elhambeli pra ku ove zërbaza e të uhetit dhe imanit në zemër nga do të vim sa njeri e ka zemërn e vet të lift për dashnorën e vet a i me të këbiru kalit ka allaj a me allahu ekber me ndiko të lejla me ndiko të dashnorja me ndiko të përët e veta me ndiko të kërri vet apo Ma dhe Sheikhul Islam Al-Mutaymi rahimahullah e ka përmend se kjo ndodh edhe me grurin hallall që e ki, grurin tanë hallall që e boni çaj. Thotë e ban gruaja burrin e vet rrop. Pipërjasht zotnia burri në hakikat zotnia gruaja. Dhe ta përmendim nga fjalët e Sheikhul Islam Al-Mutaymi se ajo vetë një herë ia shlondrita tkishimet. S'ka takat, s'në durat. Pse? Sepse se ajo e dinë se kjo i dop dhe ja ka murrë zemrën. Apo sigur kit lidhemi me Allahun xhel xhelalu gratë dunjoes më hapru shnuflon e amorum jonën jonë Yusufi te lallahu selam ajo ajo ajo princesha qi jamblede kit gratë e qytetit kot se zemra e tij ishte mbushur me Allahun xhel xhelalu do të thotë kur ko zemra të mbushet me Zotin kur a mbushë vana me Zotin ibn qaim me kemë bërë bërë në Ramadan Allahu na shoft mëmrin Ramadanin të jetë apo na Ramadan Kër e kanë pa Jusufi në vëzët, thë i kanë dorë. Prej mahninjës që kanë pa, e kanë prej durët. I përkaj një që ka tha, mu kanë që njërzit lidhen ma Allahin që shto, a e shojnë, a shojnë ma diqka? Jo. Andaj, ka arë një njëritë, njërën e bidjetarët të mëslimanë të herëshëm, dhe i ka thamë, o oh, hojë, së më për koncentronë në namazë. O lina së më për koncentronë në namazë në namaz, ç'ka i ka thon? shkurtimisht. Kallom sa gjechet diçka më të mirë se Allahu ja. Në çka i tumenutin më të mirë se Allahu xhelel xhelal. Çka ka diçka më të madhe se Zoti, më i lartë se Zoti, më i bukur se Zoti, më begatues se Zoti, më bamirë se Zoti që ti i tumorr me ket. Çka? Ose kini gjithçka çka ka ndonjë kokë meta. Çka ka ndonjë kokë meta? A më me me nuk ja vlen mëlidh posma Allahu xhelel xhelal, i cili është i pafet, a fenana subhane. سبحان ربي العظيم ما شاء الله وسبحانه سبحانه وتعالى كما do shoj shka bërën dhe dëurat në kat në në kat a context do sho ka nga shumë religjionet e muslimane po sheh qafa Said ibn Yazid Allahu mashallah ka thënë e kam dëgjuar e Bak Hussein duke tharë ka thon kështu al qasd ila allah bil qulub ablagh min harakat al a'mal fi al salat wa al siyama ka that mudrejtu ka allah me zemër është më e arritshme më larg çon sesa lëvizjet që ti i bën me namazin dhe me me xherimin. Apo ka tjetër njëri përjetar tjet, ka thënë Uhayb Ibnu l-Werd ka thënë mos jet njëri piuve i angazhuar dhe i shqetësuar me vao numër të madh punëve. Ka thënë po le të jetë shqetësimi i ti Bërja e veprës në mënyrët përsosur edhe më të mirë në të mundshme. Po më shqirtimi më ishtu e numrat e veprave. Po shqire një bane që ishtu e. Ka thonë, u hejbi, i më në vërë, ka thonë se. Ka thonë sepse, ti e gjenë një njëri e falë namazin në mënëna namazit i banjëno Allahit. Ti e gjenë një njëri, falë namazin, namazit i banjëno Allah u gjeni gjelalit. Apo, të e gjenë namaz, ka si shkojnë men, zërru në zëtë. Ka si shkojnë men. A dhe zëtë, kja adritu ka Allah, ka u ka, ka, ka adritu e. Ka thonë, dhe të e gjenë njëri i cili a gjëron, dhe në a gjërimin e ti i ban gjuna Allah u të bareke, të bareke, dhe në kësi fja alëveze, ka thonë edhe, shoki pengambejti, sallësallem, ebu dërda, radiallahu an, i cili ka thonë kështu. Ka thonë, ja habbe dhe naumul e kjasi, وافطارهم كيف يعيبون سهر الحمقه وصيامهم ومثقال ذره من مر صاحب التقوى ويقين اعظم وافضل وارجح من امثال الجبال من عباده المغترين كاثان ليش ايش قال قال ثايميرو جومي جومي انرزوته منجور ذها يا تو مساجريمي تو كاثان Si ka mundësi dykush prej tëre me e përqesh, me e përqesh ndetëmën e natës të ahmakave dhe agjerimit të tëre? Pasaj ka dhonë, një kokër e vogël e veprave të mira nga njeriu i cili i tutët zotit dhe ka bingjen Allah gjellë gjellë alë është shumë ma e madhe dhe ma e vlefshme dhe ma rëndusën peshore se sa vepra të sa kodra të atyre njërzët të cilët e pëlqejin vëtë vetën. Ka njëri ka plët vepra, ama aje dhe kur të kohëllë do me thonë që une e bonë një punë të mirë. Por shemë, para shtrojët, por shemë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Aje dhe kur ta jetë dorën, dhe me bujrën, preke pak dorën e dëvot shmit. Po kë njënë, o dhe zërë, sa kodrat me pas vepra, së shkojnë të Allahu gjelovë, se kje ka morë mësinshën vetë vetën. Kjo problemë, o dhe zërë. Aje cili ban vepra me zemër, të kvalëk me zemër, i tu të trabul aleminit, e dinë se 500.000 vetë me pasboj i badet, së një del hakë është Allah të hiqë, që kjo adhërusi Allahu gjelovë. Qëki i tutën Allah, subhanehu Subhanehu e tjale Ata dhe se shko Pengamberi sa dhe qelle Me gjitha të veprat moja A mune dhe se një një një pjene me punu sa Muhammed e selam Kitë bashkë të mumlet Kitë të umeti me than Wallahi, një ditë Muhammed e samë më zbajna Një ditë Asliha Me gjitha të shka thonë Muhammed e selam Kër e kanë thanë, ja Resul Allah A dhe ti sunhin gjelat me punë të tua Ka thonë asone Me punë të tua Sunhin asone Ka thonë për po me qka i një në gjënë një Rasulullah Ka thonë me rahmetin e Zotit E njëni për nevi ja mërmenja që I ka bo një ditë rëtë mira Një katër pas statusën Facebook Një katër sadakaja Një 5-6 vetë që ka njësë me bo diqka Nuk ma të vëzër Nuk ma të zdi që shmi thonë Odo, vëzë pak ma poshtë Jo, jo, në shu Vëzë pak jo, Në edhim se të Kipri nuk të be bashkë për toke Po vëzë ma pak që Muhammed i Saracel në më po thotë së në hinan gjënet në këntetona ama o dhezër kjo problemi zemrës të ka problemi trupit po problemo shë zemrën nuk e një vërbë bëllë aleminin a di pët o dhezër kër merë vërshima a ka më dobi një një një thotë shirë mërfarani e kam më rëhu u plasë që dhe tok kër ka hipë në kodër dja linuhit Allahu që në gjëve ka thonë tokës ha ha Në zere ujin I ka thonë qilës Shloje ujin A i ka hip në kodër Shikur që hipin plët për njëzë A fa Dhe që ka ndohë dhe zër Ka thonë uh, Ka thonë në hipin në kodër edhe mërun I ka thonë Nuhi a.s. La asim e lium Min emri la Kur kush më nuk shpëton sot pre Qështës Allah u gjilë gjelalu Ska mani e që i del kërshi Ujtë Allah u gjilë gjelalu A na dhe zër Sa do që na kena vej pra Shënë në vepra Pikujt Kusht kush, kush të ap mundësoj mi bëha të Allahu gjilë gjilalu Kretë si u vëzër të njohi a Zotit Të bareke Të bareke Të bareke Të bareke A në kretë A jërët të cilër Njëri ju Ka mundësi Më ja ofruë Allahu gjilë gjilalu Të cilër është është zemrave zemra Kretë punë të Allahu gjilë gjilë gjilalu Nuk vlesohen pa Nuk vlesohen pa Pa Zemrën Eve Gjilasht të vë Diyatari dhe muslimane, është fjala shumëtë dhe diyatari dhe muslimane, është se të rijarat të së sërëkë përmenë Allahu të barëke, wa të në Kur'anë, surënë al-Israë, cilat ishim? Zemra, shikimi, dhe dëgjimi. Tëtë Allahu të barëke, wa të jala, inna sëmha, wal basara, wal fu'ada, kullu ula'ike këna anhu mes'ula. Tëtë Allahu jilë gjelalu, vërtej dëgjimi, shikimi, dhe zemra, të zjerë, të të të mirë al-logarië. Le Sheikhul Samademiya tani do të kalojmë tani te temë më e rëndësishme se kjo, Sheikhul Samademiya thotë, uh, shikimi dhe dëgjimi janë sikur postieri për atçka i dërgohet letra. Por shikimi dhe dëgjimi me Zot janë shumë tronditëshëm. Por këto janë vesile. Shikimi ja bie syretin e zemrës e lë. Sot si dushmoj, si dushjuaj. Apo, që ku që e ka parmeni për ka një melgjëzije E shëf njëri për njëzën në shikim Një gruja në haram Një shpi shësa e vetja Një muzik e do gjëll Edhe i më gjitët në zemër si rejti Fla, ajo për para Këthejo djathas, majtas, ajo për para Qëka do që të vojër? Bes eshde, ajo për para Ka dhonë, kjo shirkë Që kjo shirkë Se në shkullë pastaj Apo, Unë të të shëhovë, në kam mundë që ezojnë atasje e buhorera Amma në, nuk, nuk e tim që ka në zemë, nëj A e di një në për njëve që ka në zemë, dhe zë A e di një në për njëve për shka vun A dhe, a ndaj kër e për njëri, Sufjan e Thori, tukajt Në zonsët e vetë e për në tukajt Dhe ato në zonsët e vetë, dhe me këmenun që ki burri mirë për po kan Sufjan e Thori që ka tha, në nuk e tim për shka tukajt ki, ki ka Ki ka qi kam mucifit ka ka fitu parë ka qe llu me me ka gjami se pazit i ka morë sa ka një gjami na kujtohet se ja ajo ka për Allah ka për parat e veta çka pas suljan e thori tha me kaj o oh, 10 lloje 10 lloje një për Allah në një në për dunjë çikjo për Allah kur të vjene për Allah kur vjene me kaj me të ardh një herë në vit shumo shumo marrni atë pse se nuk është ata shumë po e të parë të muslimanëve çfarë kanë bë. Kur e kanë lavdruar në drejtar, në imam. Çfarë kanë thënë? E kemi pa duke qajt namaz dreke. Edhe e kemi pa duke qajt namaz ikindije. Nzazat kanë thënë, po çka ka lidhje? A namaz drekë kanë, a namaz akşamit kanë? Jo, ka thonë ka lidhje. Pse ka thonë se namaz drekë kanë për Allah 100% imamit. Se sa tu lexu me Zot. Kër të ledzoje me zon, a të zbukuru zonin, a ja të evajtu zonin e vetë, jo për Allah Andaj e kepa po njërë përshimu kër të limam E ka tash citatër me e kalzuhet A ndrek, që ka me kalzuhet? Pa zon, le zon Nuk e dim që ka të ledzu Kër të ka e ndrek, shkap se kanë, pos për Allah Kër të ka e në akshan, kër të ka e në sabak, kër të ka e një atësi Nuk e dim përse atë u kajt Në ashtë atë u kajt, pëse e thot, sub E ka begenizve të vetën E kësë të mëralë Shkëmë zë sa të me mesim jenë kanë të kartë e muslimanëve Ka thonë e kemi pa të kajtë ndrek A kemi pa ju di kanë të kajtë ndrek Se kemi pa A kemi pa të kajtë në kësham A kemi pa sa imamin Ramazan Se ne vazhdoj ke fatihajen Po përse me vdo në ndrek nuk unë ka trove Ama qështasht mërë në mëcioni Po jo, tasht ka ardhë me kajtëve të vetën tane Ti e begenizë Ti e ke përqi vetën, mu kanë që kanë, kanë vetë. Qëka thapin nga beri sallësëllim? Nisi që kanë, kuron dhëmë vetë, se djekë zarëmi. Jo në kamera. E ki bërë thët në nële kamerën, se u emocionova. Për ti vla mësjonoj e kur ti është vetë, mësna, ka i në kamerë tashë. Se në kamerë dushme majtë vetën. Ama kur janë vetë të vezër, a qajnë, në nuk i di. Lusë për Allah, që Allah të i regulanë, syret edhe çështjen e, e zemrës. Tani më pas kemi kapitullin tjetër, si rregullohen zemrat dhe çka i prish zemrat. Assalamu alaykum, të dashur departament të studentëve, pasaj të vazhdojmë me lein Allahu te bareke te bareke ve te ala. Pra, në këtë darkë, si kemi filluar, me lein Allahu te bareke ve te ala, të zonë si klasën për punën e zemrës, për adhurimin e zemrës, për lëvizjen e zemrës, për rrotullimin e zemrës, pasaj për shmundjen e zemrës. Eksomerat Në qka synon, me çka synojm, me çka si kemë me ndreshta. Si që na mirë rregullon zemrat tona. Cila është ai melhemi i ilaçi, mjekimi i të zënna, kur t'ia japim, ajo rregullohet. Rregullimi të zemrës do të bëhet bon me shumë prej veprave. Ne do të marrim disa prej, prej tyre tani ne monitorojmë përgjithësisht, pastaj do të vitalizojmë me lein Allahu te bareke, te bareke we te ala. Jea for dzon, që rregullon zemrën, cila është, është molima. Jea for, me të cilën rregullohet zemra cila është është të drejtuarit e sinqerë. Të drejtuarit Besnik ka ana e Zotit Tebareke u Teala në mënyrë që zemra e robit nuk mbetet e lidhur edhe e varur poshtë Zotit në vet, të adhuruarin e vet dhe krijuesin e vet. Pra joya e parë që çka duhet më bë, duhet më e kthy zemrën ka Zotit. Shumë sinqerisht do të më thej zemrën ka Zotit çish me kthi na zemën tash çun e shopi me pra që do të thonë sigur kjo e preka jo jo në shopi me simptome pra vini rrethash ne çn e prekim zemën po e prekim kët tabelën tastaturën merr me me rregullu zemën por çhemë vëzhon çë ta çë ta perceptoj kur dojmë me, e rregullu sistemin e procesorit sistemin bazën Qish e kompjuterit çu she prekim na çysh jap rajkën ataskën drejtën nëpërmjet çysh jap shenja që për shemb formatoju tash do më rrij gjeneroju me çka jap shenja me tabelën me tabelë tojt jot për shemb një të shtypur ajo shihimot një të shtypur kallët një të shtypur e rinis pim fillim me një të shtypur kthe tek tham pim fillim apo e mirë do të thotë le të na dono me ndru tabelën me çka kemë vizatu tabelën me tabelë Me tabelë Pra na e shomi vesh tabelën Ama në përnjët tabelës Allah nga mundësën me prek Atë jemë në ena Tash një një thotë Mirë, këthimi zemër s'ka Allah Qështë ta di unë që mu ka këti zemër Së me di ka u ka këtije Do të shomi simptomët Kur ti përshemu Me sinin tanë E shani haram S'lakmon heq Zemë u ka këti ka Allah ima. Kur e shati sinin tanë Sënë e hek për një harami A i sinin një vesh tabelë bashim tom zemra do ka prish apo kur ti sun mban sabër para një gjëje të lakmuar ti realisht ti ndrëshk këto mëna nëpërmjet tabelës a më mos e kshirsin thonë për shemb ti sa dush laj e sinin do për shemb çot ti këshir haram kamet ja, ja, me ka me të la jo jo sinë më e la ç's ka këshir kjo ka këshir kjo zemra ka këshir se kur zemra nuk lakmon syri nuk shihet Kursena nuk lakmon, shiri nuk, nuk shi. Andaj kthimi i zemrës i sinqer. Kaana Allahu subhanahu subhanahu wa taala e, e bon zemra veze çfar? Të gatshme për t'u pastruar dhe me rëmetu dhe me me kanë zemra cila e don Allahu te bareke te bareke wa taala. A djen dozë për çhemë e, e jem se të gjitha lidhjet. Të gjitha veprat, të gjitha hallat, të gjitha marrdhëniet, të gjitha Gjërat të qëtë i përkasi në zemrës, ha, kërë kanë vezër, venin, në zemrë, për këtu kanë burua. Të gjithë të halët për e gëzimit dhe mërzis, hares dhe piklimit, kërë kanë venin, në zemrë, në zemrë, abot. Mirë, kur ti do mi a përmisur dikuj qëta, qështë ja përmison? Qënjone është i piklum, do me e gëzue. Në zemrë, në zemrë, në zemrë, në zemrë, në zemrë, në zemrë, n Ti, ti thua Vëllaki kana piklu në zemër Unsë nja prejki zemër, nësë nja heki piklimin Jo, ja vjen një sen të jashtëm E cilla është pro Për me e largu piklimin Edhe ajo ja prejki zemër Andaj gjithat gjërat lidhen me, me zemër Por në nuk mund të prejkim Ata i prejkim gjërate e jashtëme Thot që i khun islam Im në të i minje rahim me hullahu te ale Thot Thot që Thot gjithë një Që zemër e shton dashninë ndaj Allahut, e shton adhurimin ndaj tij. Sa më shumë që njëri e do Zotin, edhe i bën adhurim atij. Thot, dhe çdo herë që e shton adhurimin, i shtohet dashnia. Kjo është vetë sikur raporti me arteriet edhe zemrën. Nëse do të, të dikush t'i dhahen emërtesi arteria, a zemra, tu dia që mënonë si. E prish zemrën, arteria s'ka çka më djue, çka të pompoje. Po më me pran njërt arterien, çfarë i duhet zemra? Ana janë njëra më ke do kë e mëon këta dhe ajo e mëon njëra tjetër. Po sheh xulisamudin e mia. Thot: "Wel qalb faqirun bil-zati ila Allah min wajhain." Thot: "E zemra ka nevojë të qenë sysh me për Allahun gat diat, gat diat." Ana e pat. Thot: "Min jihati al-ibada, wa hi al-illah al-ghaiyah." Zemra Qështë këta erë ka Allah u gjele gjele? Shikot dhe në. Zemra është e vartë për Allah unë qëndësisht. Njërë jo vart, i vartë, i vartë për Allah unë qëndësisht. Ne do dhim pak ma anem, asëte, pasaj kur flasim për dashnijen, për smuja, kështë më ratë. Po shemur, vëzër, njëri ju, thot i bënkaj me gjëzije, kur lidhët për diqka të të rjashta Allahut, edhe sënë e merë, i dhem zemra. Kur e merë, i dhem zemra Niti qka kse dënjaje Deri sa e ban i dhem zemra Ta baje, ta more Mir, kura more, pëse i dhem zemra Mës ta hupe Mës ta hupe Por shemu Mërët, qka të dush për i kse dënjaje Qka të dush mërë për i kse dënjaje Ty kësire njëre, por shemu Ta baj, ta baj një shpi Ndë regull, e bane E tash, pëse i e pak i prapi piklum Prapi mërzitë qëm Thot, problem, thot, mëj me hup Si kam letrët Ukri, që e letën, kërë e ki me pronë Thotë uh, Nisë mu jem kara Pru, tash, A pe kupton se gjdo situatë Që ka ti ki me kaluë Që ka këton dhinta Qish me dalpi dhintave Lek e këto Jep jazemën Allah A i së deskur A i s'ka fillim A i ka kryu gjënlejti A i me dash t'jep shpia që atis munësh Ti nuk munësh me pasë kapacitet intelektual me paramendos çfarë mund të më korrë ajo. Po drejtoj Allahu u gjelona zemrën, pse? Sepse të gjitha hallat që janë ndonya i shkaktojn dhimbta zemrës. A keni fallen se çka njëri çifonon vogë dënyo vetë si i dhan zemrën. Vallahi i dhan zemrën. Është atin shtëpi i mërzitshëm për punë, është puni i mërzitshëm për shtëpi. Del çajtorë e ka mend të puna, del puni ka mend çajtorë. Del del e ka mend të fëmia, rrimë fëmiën i kam që e të dasht që po do nuk i di që po do dhejmë të allo dhejmë të kjo e shëa përshemul i prishët një të qka shpirti e shlën i grithët telefone shpirti e shlën i vanohet roga thot shkum s'ka këtun këtven kur gjo ka dole ka dole ka dole se kur gjo wallaj me ta bo roga 10.000 frank të i prap ki mu ka një smut wallaj na i shovë në një zi wallaj 10.000 frank e ka 10.000 20.000 frank pas 10. A të prap i smuto Qisho i smuto, olesë Sa i materialin shkar Doon, ka raport me to Ti e ki Por që imo rrë kondicionero Kës, kë, dhu, ku janë, dy qi, ku si janë A maj nuk e ka qashtu Se i ka 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 A ti njët prakme 10.000 frank Njët fërkume 50.000 frank Pra ati 50.000 harit e më zemra A ti ti hiq Pse, olesë sepse çështja çështja e zemrës. O vejdo penga mbi ejon sallallahu alaihi wasallam. Ë ka edukoni gjenerat. Kur shkon me vizituat gjenerat, a keni shkuan Medinë? Allahu namusul mashkua. Të jeshve حاجه ده عمره. Kur shosh Medinë, vëzërat gjeni shumë interesante. Shumë njerëz që shkojnë në provendat mëve, për shembull Turqi, në Europë, shkojnë. Kjo kalaja është ndrysh këtu, këtu këto pallate është ndrysh këtu këtu. Apo kjo xhamie këtu më radh apo ky për shemb kjo, kjo arkitekturë këtu më radh në rregull kush e kanë drejtë ta filani mirë shkon në Medinën e pejgamberisallallahu alaihi dhe sallam fuqia shoktë e pejgamberit çe çajin baki'a në gjithme Medinë e Ensar shavuri sa çesini vori te tyrove as ema sikan shko aty ku e babakrin jo ja she babakrin ku janë sahabët që kanë emrin okej okay, di Ose këta to voren rrafshë, pas të ngritur abitok, në guri atë kujt. Tash ole jom. Ku është, ku është prodhimi i sahabëve? Kur diku shkon Stambale, në Stamboll e shep prodhimin e turqëve. Kur shkosh në Paris e shesh prodhimin e francezëve. Shkon në Gjermani, ku ka firmave vëlla Mercedes dhashoj se çe, në rregull. Mi, ku prodhimi i sahabëve? Kur kujt i dëçoj njerëzit në Medinë? Çfarë kanë prodhuar këto? Këto hotelat jo, këto si kanë bërë? Ti kanë bërë këto çji që kënë bëve dhe sahabët sahabët e dhezër i kanë drejtu zemrat e njerëzve i kanë këthika Allah u Gjellegjellat kanë këthika Allah u të bare kjo etara e kanë drejshë njerin e dhezër njerin a sa i përket tullathe këta i banë dhe komunisti, këta i banë dhe cicëli ama zemrat sëni ndrejshë pos kush, pos për nga meri sallallahu alaihi sallam nëse thotë dikush dhënja që ka regullu më më sëram së ka regulluaj palatë E ka pasë qatino dhezër pëngamberi sallatë qellem Nësi e konë pak i gjatë e ke prek me dorë Qështë që të shpijë ka e tu pëngamberi sallatë qellem Ka pasë raste qatë që ngushtë të konë Muhamedi sallatë qellem Sa që dimu i dit të plota Së shkallë kushtimish shporeti Ska në pas shporeti për po zarmë Dimu i dit së ka kallë kur gjatë Sa thatë ka hangar a.s.w. Ka të shvetu ima muslimi se për nësajnë pi urijo së dhezër ka dalë jashtë ka shtit pikikletën e uris ka pash çka me angëllë. Don sa nan gopemi deri sa na be çeçeri. Nan gopemi deri sa xhumina zapit ngopmës. Ajja Aleyhissalatu Resul, pikikletin deri sa ka po bëk nin ka thonë apo bëk, çka piketali jashtë, ka, ka thonë ja Resulullah valla pi hundsijes. Si çka me vao, thash çtitna. Pikikletit madh. Pikikletit madh, pik ngushtimit madh pejgamas, pejgamas më në dhomën e vetullë zonë. Kur ka fal namaz ka ka ndodhot Ajja U shtishja ona, të bëra sesë. Excuse me. Na kena vëzë sot vën shumë. Po spontanazdoja prap. Spontanaz. Mëni me Medinë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem të vogël. A din sa u ka Medinë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem komplet? Hin, nëse çekan Medinë, hin sot YouTube-n dikon. Sa xhamia pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ças do xhamia e e zhvilluar e xhon. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Masjid an-Nabawi, ças u ka Medinë pejgamberi sallallahu që aty ovezri kam lërë një dunja edhe i kazanë sot na shpijat me 4 orat me metra 4 orat mëloja veturat shpeta apo me telefonat komunikativ ma s'pona ze dunja s'pona ze, nuk pona ze se, sef se zemë ati kemi në ngushta që mi këti ka Allah që kërkresh ka Allah në gjanë kërkresh ka dunjaja se ma zunën më parking mua odo vë shqiv e gjithë kjo të qilë vëse e madhe E jone do shambësiu me tokën ja. e javë. Edhe ze kur nai keni kontaktet me tokën, snaza kur gjao. Kur drejtohemi kaçilla, gjithçka nazë. Sepse sepse atje mbi 7 palçijej është xheneti Allahu xhelala, Allahu na bë banor të tina. Ana ze gjëja e par, me të cilën drejtohet zema cila është drejtimi i zemrës ka Allahu xhelala. Thot Sheikhul Samudemi, zema fuqara për Allahu xhelala, ndjon ana par, thot, nga ana e ibadetit dhe kjo çollimi. Zemër, sunripa i bojba dhe dikujna. Sunripa ju të bëjeda është dikat. Përshemë, marën njëri dhe vëzë kështu. Supozojnë njëri kështu. Kur gjoz dojke, kur gjoz urejke, kur gjoz lipke, kur gjoz folke. Me qëkat do të që i folke, kur janë zërë 500.000 euro, si me janë zërë 5 gurësi. Janë zërë qëkat do ishë për pasurijes, kur gjo nuk e provokonë. A po do nuk e du. A urroj nuk e urroj. Çka kam thënë? Do uni po dal, do. Do uni po dal të sy. Nuk ka njëri normal. A normal, një normal. Anormal është. Në njeri është. Në njeri i cili nuk ka anon nga xinia femorore. Çka? Oj dekt. O është i këtyre të smutëve, apo bur me bur, o çka qogësin. Ana i ka të së du ibn kayme joje në dietën e madh i muslimanëve të pap, kanë njëri i ka thënë O, hoxh, gjalliotu ka dashuru me një qik Ka dash me azan kryen Ka thonë shiqin Allahit Elhamdulillah Ka thonë shiqbe, Elhamdulillah Po ka thonë mëzdejse në gjallë më dashuruhe Shkojna e martojna E krymë këtë pun Pra, kjo në të shmëri, jo, vëzër Min, një njëri qëli s'lakmonë kur gjonë Kur gjonë s'lakmonë Shka i thojna? Qaj, Allah, dikom s'ki hatë S'kana mirë njëri Nuk kanë mirë Pa tjetër me lakmuhe E që jo, k që këtë dashni dhe të mja dhe nëzotet kjo dashnija kërë mënin kulmin i thoi një badet kërë mënin kulmin kërë mënin përdojnë këta kënktar në nëzveti thot, a dhurusit e mi apo këta që që unë fanca i thoi në këtëre thot, e a dhuroi hasha vë kella ima dhështë Allahu djelua a që në nënë e a dhuroi, o dhe zot më që në e dimë se në ashtë të shësinon që ta e a dhuroi, o dhe zot Ha subhukallah. Ama ja kamur zemë, ja kamur zemën. Çik et çike çike të marr me zemër domethën Allahu u jënë gjatë pse? Sikë poshave Zotit kamë ta morr di kujtëta. A ja vlejve Zotit kush me ta morr? A ja vlen Leila me ta morr zemën ta ole. Mercedeshi, spija euro dollar a ja vlen? Për çfarë më Allahu u jë sot e kum kriju kët drap, kishëve kujë kamur zemën? Nuk ha rru muj kush kujë kamur zemën. Ja krijoj 700 lele më të mira se ç'i kesh ka më kashtrua. Ka Amë kuon probleme zot. Zehra. Çka tha penga bej Sallallahu alajhisselam? Ma di s'ka zi më Muhamedi. Ha. Mbi shtatdhët hyri kanë miknuë atij i cili skangue muzikë dunjo. Shtatdhët hyri special i ka miknuë një në njeri banor i xhenetit Allahu ta wafitonë se s'skangue muzik haram kë dunjo. E shkoti azja pritëren, Allah në rujtë Për kanë, rruna zotë Për të shumtuarat e shumtuar me Për prish, të prishurit e të prishur Degeneruat Ata janë degenerimi i maj no, Lumi i shëshriese në ata Apo A njeri ju përshimu më konë di, Me dignitet, me sëshritet me, me, me, me, me i pasat, me prishpërlimin Të Allah, subhanahu, subhanahu, etjala Ane e par, e varfërisë të zemë Silla, adhurimi, e dita Adhanu, amingjihët il isti'anëti Wa të wakkuli Wa hi e l'illetul fa'ilija Dhe që i khulisamu dhejmija Edhe zemrës Nuk i ndahët ku qërëllëku Nga ona e kërkimit ndihm Më bështetja Së munët zemrën për më bështetja Nuk munët zemrën për më bështetja A këni po një zemrës Këtë të zakonishkër kam probleme O dhëllën Gërëjës, babës, e bladit Ithirë, dosta, p mbo shteti do, e do të më nini lavdë të mirë, do më nini mbështetje, pse s'un rre pa mbështetje, s'mund pa mbështetje. Sikur që e kabonir, Gjozi, ka bënë i religjozit, ka thonë, njëra prej mbështetjeve është çela dinarit dhe drhemit. O e kanë përmendur se i religjozë ka bënë na Saidul Khatir, disa doktor kanë shkuet në pacient. Edhe i kan thonë, "Qysh më e trazove këtë se u ka shtrënje, ka dhënë japni parë." Qohet nga mini har. A gni padë sa njëra vezë. Moshem smu ot kët, pse kur gja kët muj. Japi para ose let fitoja. Kush asni smuj dot se kam elhamdulillah. Çiçel qi Allah. Kjo është ilaç, është ilaç, por disha njëse janë ilaç. Tasha nuk e kena po, ku kjo përdorot edhe zot. Na, cilin e lasin atë dash. M'u boshtej ta Allahu xhel xhelalu. M'u boshtej zemra më, më, më, më thon, unë e kam në Allah. E kam në Zot ai s'mharon kur. Kur s'mharon. Ai m'ka kriju, ai m'furnizon, ai m'drejton. Ajë më banë, ajë më përkra, ajë më bështet Hajë është zotë jemë I jakë në abudu Vë i jakë në stajin Kjo është i jakë në abudu Vë i jakë në stajin Pra, fukarallë ku i zemrës është ndian Adhurimi dhe kërkimi i ndihmës Dhe më bështetis Pra, gjëja e pa me të cilën Ne e regulojmë zemrën Dhe ta bërshdojnë adhe këtë uh, Me më shumë me fjallë të i bënkajim e gjëzijës Të këthehet shumë sincerisht, shumë pastër, ka ana e Allahu Subhanehu, vëtjala. Elusim Allahun Gjellë Gjellalu, me të gjitha emra vëtësit e ti të larta, që Zotë i unë të bare kjo vëtjala, ti regulon zemra tona, ti mërëmeton zemra tona, ti ban zemra tona që ti bindën, ta duan, ti nështrohën, vetëm Allahu Gjellë Gjellalu. Elusim Allahun Subhanehu, vëtjala, që Allahu Gjellë Gjellalu, u qka do që ka prej se mundjeve, apo prej të lasheve në zemra tona, Allahu të Elusim Allahun të bare kjojtala që Zotë i unë gjellë gjellalu Ta banë Allahun gjellë gjellalu më të dashurim e zemrave tona Ta banë pengamberin të onë sallallahu aley sellem Më të dashurim për e kret njërzimi më kret Pe më të dashurim e kret pengamberve Elusim Allahun të bare kjojtala që Zotë i unë gjellë gjellalu hu Na i regullan të mbrëndshme tona e të jasht me tona Elusim Allahun të bare kjojtala që Zotë i unë gjellë gjellalu Na mundësën që të jetoj me islam Të zhvilloemi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين